Isabela Vasiliu Scrava, Zorica Lațcu, Maica Teodosia și Părintele Arsenie Boca. Moto Va da neamul românesc atâta mulțime de mucenici, încât îi va întrece ca numai pe toți mucenicii neamurilor creștine de până atunci. Vedenie din 1940 a Maicii Veronica de la Mănăstirea Vladimirești cu un an înainte de închiderea mănăstirii Vladimirești, condusă de Maica Veronica, în noaptea de 29-30 martie 1955, trupe de peste 200 de securiști, conduși de generalul NKVD Boris Grünberg, alias Nikolski, alias Alexandru Nicolau, le arestează pe maicuțele fecioare de la Vladimirești, împreună cu duhovnicul lor, preotul Ioan Iovan, care fusese trimis în 1947 de Sfântul Ardealui la mănăstirea de lângă Tecuci și care avea să fie arestat în comunism de trei ori, prima dată între 1955 și 1964, a doua oară în 1966 și a treia oară în 1970. Printre cele 340 de persoane arestate și brutalizate de oamenii lui Nikolski, aflat 12 ani în structurile de vârf ale securității antiromânești, se afla și poeta Zorica Lascu, devenită în 1950, Maica Teodosia. În 1948, poeta care era angajată la Institutul Român de Lingvistică din Cluj, se trimisă greapnic de părintele Arsenie Boca la Vladiminești, chiar înainte de terminarea Sfintelor sărbători de Paște, pe care poeta venise să le petreacă la mănăstire, așa cum obișnuia să facă din 1944, când familia ei, de frica bombardamentelor, a sfătuit-o să nu se întoarcă acasă. Și cum va face după revenirea la Brașov, s a-l regăsit la sâmbăta de sus pe arhimandritul Serafim Popescu. Zorica Lațcu provenea dintr-o familie de intelectuali. Tatăl avocat era prefectul Brașovului. Fusese o elevă strălucită compunând poezii de pe băncile școlii. Din familie a primit o educație aleasă, știa de mică limba germană și franceză, iar la Universitatea Clujeană avusese cei mai de seamă profesori pe care acea universitate i-a avut vreodată. Din amintirile Aspazii Oțel Petrescu temnițată în ultimii ani de facultate, aflăm că Zorica Lascu locuia în zilele de ei libere la mănăstirea din Sâmpăta de Sus, într-o chilie pusă la dispoziție de duhovnicul ei, starețul mănăstirii Brâncoveanu, ca să poată lucra în liniște la traducerea și stilizarea celor patru volume ale filocaliei. Zorica Lascu, una din cele mai bune studente a eminentului elenist Ștefan Bezdechi, pusese cooptată de academicianul sextil Pușcariu în colectivul de redactare a clasului lingvistic și al dicționarului limbii române, chiar de la absorbirea limbelor clasice. Despre poezia ei, profesorul universitar Dimitrie Popovici spunea studenților de la litere că a reușit să atingă cerul poeziei pure. Fusese deputată de teologul, poetul și academicianul Nichifor Kraini, care a publicat în 1941 poezia Epitalam în gândirea numărul 8 din 1941. Iată fecioare din chios, răsare luceafăru serii, Marea elină văzduhuie greu de miresmele veri, Torțele ard luminos și răsună de cântăge casa, Doris frumosul pescar în atac își așteaptă mireasa. Vântul suspina prin ierburi și murmura marea căruntă. Mândre fecioare din chios, să zice scântarea de nuntă. Tu erai cea mai frumoasă din hora fecioarelor noastre. Mulți cunoscut au puterea privirilor tale albastre. Mulți au dorit trupul alb și buzele dulci ca o floare. O, Caliroie, tu știi că pe mulți azi în suflete îi doare. Vântul suspina prin ierburi și murmura marea căruntă, mândre feciare din chios, să zice scântarea de nuntă. Doris frumosul pescar are o luntre cu zece vintrele, albe și mrejele lui totdeauna de pește sunt grele. Glasul lui dulce noapte departe pe apă răsună. Părului moale lucește când trece sub braza de lună. Vântul suspină prin ierburi și murmură marea căruntă, Mândre fecioare din chios să ziceți cântarea de nuntă. Doris, deschide, deschide să intre mireasa în casă, Tu ai să-i smulgi de pe față frumosul ei vâl de mătasă, noi o să ducem la temple miresme curate și miere pentru himen, himenaios, atene și vașnica here. Vântul suspina prin ierburi și murmura marea căruntă, mândre fecioare din chios să zice scântarea de nuntă. Zeu, stăpânul cel drept, vă va da din belșuc fericire. Zile senine de muncă să cereți și nopți de iubire, brațele albe să fie un leagăn de dulce alintare pentru micuțul ce vine ca preț al durerii amare. Vântul suspina prin ierburi și murmura marea căruntă, mândre feceare din chios să zice scântarea de nuntă. Nu vei mai merge cu noi în câmpiile ude de rouă, o caliroie, de acum vei intra în viața cea nouă. Buzele noastre surâd, dar de lacrimi genele pline. Când vă urăm cu iubire, un ultim rămâneți cu bine. Tace și vântul în ierburi, și tace și marea căruntă. Haideți, fecioare din chios, sfârșitam cântarea de nuntă. Până la arestarea din 1955, Zorica Lațcu avea publicate volumele Insula Albă, Sibiu 1944, Osana Luminii volum din 1948, dedicat părintelui Arsenie Boca, Ultimul ei volum publicat a fost cel intitulat Poemele Imbirii la Craiova în 1949. Manuscrisele a patru volume de poezii compuse după 1949, icoane pentru Paraclis din privegie, Grădina doamnei și alte poezii, au fost tipărite după niște copii din Biblioteca Astra din Sibiu, și din arhiva metropolitului Iustin Moisescu, donată Bibliotecii Ecumenice din Iași, cum aflăm din cele două volume de poezii care au fost publicate în 1999 și în 2013. La vremea când fost ustares de la sâmbătare refăcea mănăstirea Prislop, găsită în Paratină, văruind, săpând o fântână, comandând clopot și construind o clopotniță în stil atonit, precum și o cameră pentru cazarea pelerinilor, părintele Arsenie Boca ar fi trebuit să primească o scrisoare de la poeta devenită maică. El n-a primit rândurile trimise de Zorica la pe 30 decembrie 1950, pentru că întreaga corespondență a mănăstirii Prislop era cu grijă selectată de securitatea care îl va aresta pe Sfântul Ardealului din ianuarie 1951 pentru 14 luni, trimițându-l la canalul morții Dunărea Marea Neagră după nenumărate bătăi ale anchetatorilor, care voiau să adune informații compromițătoare pentru întemnițarea episcopului Nicolae Popovici. În scrisoarea neajunsă la destinatar, Zorica Lascu, Maica Teodosia, îi povestește duhovnicul ei despre sântul Dar al Călugăriei din primul ei an la Mănăstirea Vladimirești. Scăpată cu viață de regimul de exterminare din anii închisorii de la miercuri Ciuc, unde a fost martirizată prietena ei, Maica Mihaela Nicuare. Poeta și traducătoarea Zorica Lațcu a locuit până în 1970 într-un sat din apropierea Brăilei împreună cu o fostă maică de la mănăstirea Vladimirești. Apoi comuniștii i-au permis să stea într-un și a mai rămas din casa părintească de la Brașov, cum aflăm din volumul Părintele Ioan Iovan, Mărturisitorul Iupirii dar de publicat nu i s-a permis să publice decât traduceri în îndrumătoare bisericești și în calendare bisericești tipărite la Sibiu și chiar la Timișoara. Teodor Bodogae, fost profesor de istorie bisericească la Academia Teologică din Sibiu și fost coleg de studenție cu părintele Arsenie Boca, i-a mai solicitat colaborarea la traducerile din Sfinții Părinți fără însa se să ajunge să-i fie tipărită toată opera de traducătoare din Sfântul Ioan al Crucii, Sfântul Isaac Siru, Sfântul Simion nou teolog, Sfântul Grigore de Nisa, Origen și alții. În februarie 1990, Maica Teodosia are bucuria să se poată întoarce la Mănăstirea Vladimirești, proaspăt redeschisă. Aici trece la cele veșnice câteva luni mai târziu, pe 8 august 1990. Pentru cinstirea martirilor temniților comuniste, între 1992 și 1999, s-a înălțat la râpa robilor din Aiud monumentul Calvaru Aiudului, conceput de arhitectul Angel Marco, decedat în 1998, și Negoga, decedat în 1995. Deși pe internet e prezentată semnificația laică invocând crucea neamului românesc, monumentul ne pare o ilustrare a poeziei Crucile din volumul închinat de Zoric cu Părintele Arsenie Boca. Înspre tărâmul celălalt e loc închis cu gardă înalt dar am văzut printre uluci atâtea cruci, atâtea cruci. Părea tot locul țin tirim, păzit cu zbor de heruvim, atâtea cruci mi s-au părut că toate una s-au făcut, o cruce mare strălucea, sub greu ei un om zăcea. Tu cum de poți să le mai duci atâtea cruci, atâtea cruci? Teologii ar putea aici dezvolta tema preluării suferinței unui creștin de către Domnul nostru Iisus, expusă de părintele Arsenie Boca în predicile vii, de pe zidurile biserice de la Drăgănescu, în volumul cuvinte vii și încărarea împărăției. În mod filozofic, aceeași idee este preluată și de poetul, absolvent de teologie Lucian Blaga, într-o creație cu titlul de camuflaj, care se termină cu versurile. Mai departe nu mai duce, dăte dăte puțin mai într-o parte, făm -mi și mie loc pe cruce. Probabil că poezia Johann Sebastian Bach, luând parte la patim, a fost una dintre creațiile poetice scrise când începuse Calvarul ca și pentru Marile filozofi, care îl văzuse pe faimosul stares de la Sâmbăta de Sus, purtând căciula mitului. Argumentarea teologică în favoarea veridicității de duhovnicești din vedeniile Maicii Veronica îi aparține episcopului martir Nicolae Popovici al Oradei, care a încercat fără folos, prin scrisoarea din 20 decembrie 1951, să-l determine pe neșcolitul călugării Ilie Cleopa de la mănăstirea Slatina să renunțe la criticile sale nefondate. În fapt, previziunile ei sumbre privitoare la plămădirea pământului românesc cu sânge de martiri s-au adeverit istoric prin cei peste 800.000 de deținuți politici exterminați după gratii din milioane de întemnițați grija cea mare a celor din eșalunul conducător al României ocupată de Stalin, principal vinovați de uciderile de dupăgrate și de întemnițările politice a oamenilor nevinovați, a fost ascunda amploarea crimelor făptuite. Numai că poziția critică a călugărului Cleopa se nimerise în anii 50 a consona cu dolanțele regimului securisto-comunist de a desfința, prin indiferent ce pretext, mănăstirile la care era înghesuiala cea mai mare de pelerini. Ori, după ocupația sovietică a României, existau trei locuri mai căutate de credincioși: Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbătate de Sus, Mănăstirea Vladimirești și Mănăstirea Antim din București. Ca să anihileze frecventarea predicatorilor și a duhovnicilor vestiți, de la Sâmbata de Sus a fost îndepărtat în noiembrie 1948 starețul ieromonah Hasenie Boca, supranumit Sfântul Ardealului. În 1955, Mănăstirea Vladimirești a fost desfințată, prima mănăstire desfințată de regimul ilegal constituit și ateu, iar de la Antim, starețul Vasile Vasilache, care a prinsese în 1944 candela Maicii Domnului, permițând reuniunile Asociației rugului aprins, înființate de Santu Tudor, a fost izgonit la trei zile după ce a venit patriarhul Justinian Marina, cum scrie el în cartea de la Antim la Pokrov, apărut în 2015. Maica Benedicta, academician Zoe Dumitrescu Bușuleca, observase cu justețe că niciunul dintre cultele religioase minoritare din România, care după 1990 au tot invocat persecuțiile suferite în comunism, n-a avut un rug aprins acea ucenicie isihastă și școala sfințenii extraordinară ca efect cultural, gândindu-se la frumusețea creației martirului Sandu Tudor, omorât în temnița aiutului, mai precis la catistul rugului aprins, dar și la poeziile mistice ale doctorului Vasile Voiculescu, bătut în temnița politică până a ajuns cu la spinării frânt. Din poezia acestui martir a temnițelor comuniste, Categorie ștearsă instantaneu de administratorii din umbra a enciclopediei, fosta universitară de mare prestigiu a recitat următorul fragment al poeziei Scafandru. Te-am căutat o vreme în pietre, mai apoi mi-am înălțat râvnirea să te găsesc în stele, scripea ca o mijire din taina ta în ele. Și te-am chemat cu nume de slavă și război. Acum mă afund în tine, în oarba mea genune, într-un ocean de pachim cu fundul nepătruns. Sargasă de păcate și n-am puteri de ajuns, plăpând scafandrul un tainic veșmân de rugăciune, dar bâjbăi până la tine, cu întinse mâini nebune un scoi ca închise Margarita mărgăritar ascuns. Dr. Vasile Voiculescu Călătorie spre locul inimii 1994 Volumul despre poetul martirizat publicat în 1994 de Radu Voiculescu are prefața scrisă de academician Zoe Dumitescu Bușulenga Înmormântat după dorința sa în zechia de pușcărie Mormântul doctorului Vasile Voiculescu a fost profanat în 2018, cum scrisese un comentator la videoclipul lui Andrei Voiculescu. Încheiem cu poezia Maicii Teodosia, intitulată Pâine, ca să nu-i spună pe nume, Taina Eoharistiei. În trup curat de Maică nenuntită, Crescu sfânt trupul tău din harceresc, precum din ploaie și din raze cresc mănoase spice în țara rodită. Și ca un bob de grâu dumnezeesc, te-ai măcinat în ura cea cumplită și ai hrăzit ființa ta zdrobită a celor mulți care veșnic frămânzesc. Smeriți! Cu slabe mâini nesățioase, în ruga lor din veci te-au așteptat, cer și în mereu fărâme luminoase. Cu sânge și cu lacrim frământat, în focul dragostei tai copt fristoase, și lor spre viața veșnică te-ai dat. NOTĂ În anul desfințării mănăstirii Vladimirești, Părintele Arsenie boc a fost din nou arestat preventiv, dar nu pe 11 noiembrie, cum scrie Adrian Petcu, ci pe 20 septembrie 1955. Prin tortură comunistul securiștii a obținut nouă declarații, 6 în septembrie, pe 21, 26, 27, 28, 29 și 30 septembrie, și trei declarații în octombrie, pe 1, 3 și 5 octombrie. Altă eroare a acestui cercetător CNSAS, căruia nu-i trece prin cap să refacă istoria prin citirea în paralel a memorialisticii foștilor deținuți politic sau altor izvoare diferite de cele oferite de tabăra foștilor torționari, a rezultat dintr-o neatentă citire a foilor în dosariate. Adrian Nicolae Petcu a sărit peste cuvântul preventiv. El n-ar fi trebuit să scrie că părintele Arsenie Boca a fost condamnat șase luni, încă Sfântul Părinte a fost deținut preventiv, fără nicio condamnare judecătorească. Duhovnicul de la Prislov a fost în realitate închis prin prelungirea de mandatului de arestare preventivă valabil două luni Emis la patru zile după arestare. Din al doilea volum, părintele Arsenie Boca în Arhiva Securității, se constată că pe formularul completat după arestarea din 20 septembrie 1955 nu scrie că aș fi fost arestat, ci prevenit în ziua de 20 anul 1955. Schimbat în diverse locuri de detenție neîncălzite iarna, Timișoara, Jilava, opnele Mare, Oradea, din 20 septembrie 1955 până pe 7 aprilie 1956, părintele Arsenie Boca a contractat probabil tuberculoza menționată în 4 februarie 1964 de informatorul Iulian Nicoare din Sibiu, care specificase că din cauza tuberculozii Medicii au interzis postul acestui călugăr riguros, exagerat în pretențiile de viață curată. Ca să ne facem azi o idee despre cei folosiți de ocupantul sovietic în temnițele politice cu care împânzise România, ar trebui luat aminte la următorul pasaj din amintirile unui fost deținut politic. Unui anchetator român venit de la centru arestatul Liviu Brânzaj îi atrăgea atenția în 1951-52 asupra maghiarii vorbită de anchetatorii de la Oradea. Nu ați observat dumneavoastră cine sunt cei care anchetează aici și ce limbă vorbesc? Și în 2021, vichipedistul Kun Kipsak a fost cel care a propus scoaterea prezentării Sabelei Vasiliu Scraba din Wikipedia zise românească, în care alogeni înlătură personalități încitat de marcă ale culturii românești.